Binecuvântarea Domnului să se reverse peste fiecare din noi și să ne bucurăm de oportunitățile pe care le avem în prezența lui Dumnezeu. Îmi pare foarte rău că n-am reușit să finalizăm toate obiectivele pe care ni le-am propus duminica trecută, pentru săptămâna care a trecut. Dar vreau să vă spun că Joi am reușit să cuplăm transformatorul și de acum nu mai avem probleme pentru că nu avem putere de ajuns. Trebuia să fim foarte atenți cum cuplăm stația, să nu cuplăm prea multe surse de consum pentru că aveam o capacitate limitată. Acum avem transformatorul nostru, în proprietate și lucrurile sunt de altă natură. Asta nu înseamnă să risipim curentul. Apoi am avut binecuvântarea să pornim sistemul de răcire pentru sala de mese, grădiniță și școală, corpul A. Două nivele care sunt duse de un chiller, am reușit să-l pornim și vrem să vă spunem că a făcut față la persoanele care au fost prezente în sala de mese ne-am simțit foarte confortabil și e o mare realizare pentru noi ca biserică. Am reușit să terminăm numai una din băi, și femeile pot să vadă cum vor arăta duminica, cum vor arăta Duminica Viitoare băile femeilor. Ele sunt mai pretențioase, de aceea nu ne-am grăbit. Și am avut oameni de sacrificiu care s-au sacrificat pentru aceste lucrări și permiteți-mi și mie să vă mulțumesc. E ceva deosebit să spui oamenilor, avem nevoie de ajutor și să-i vezi că vin și lucrează cu toată inima. E, e deosebit și vă mulțumesc pentru sacrificiul. De fapt, facem pentru noi, al nostru este. Foarte mulți tineri care uh, sunt acum în prag de a se gândi, de a fixa data anunții, au rămas paf când au văzut sala. Acum nu vă ducem duminica asta în sală pentru că îi Scandal, am terminat la ora 5. Dar, cei care sunteți curioși, vrem să vă spunem că avem o sală, cum eu spune că mai puține sunt în oraș. Cu sunet, cu audiție uniformă, cu joc de lumini cum le place la tineri, nu-i deranjează nici pe bătrâni. Toate lucrurile sunt bune, așa că cei care vreți să faceți nunțile aici, puteți să trageți cu, ochi, cu coada ochiului, puteți să vizitați și vrem să fie în sprijinul tinerilor, în sprijinul bisericii, toate aceste lucrări pe care le facem. Aș vrea în această dimineață să anunț un cuplu care... S-au gândit de mult să facă pasul decisiv al vieții lor de a se uni într-o relație conjugală, într-o familie. Este vorba de doctorul Paul și Olimpia. data de 5 august, cei care veți răspunde invitației lor, veți avea ocazia să fiți alături de ei. Dar sfatul meu este, indiferent că sunteți invitați sau nu sunteți invitați, tinerilor, e important să vedeți mai multe cununii religioase ca să puteți să vă programați și colonia voastră. În ultimul timp am avut de a face cu cupluri care mi-au spus, dar n-am văzut niciuna, atunci du-te la cei care s-au căsătorit și cere video și urmărește-l, ca să poți să știi și tu cum ar fi bine. Și îi încurajez, vă încurajez să veniți, pentru că e sărbătoare și e bine, vă așteptăm. Aș vrea să continu ceea ce am început de o perioadă de vreme. Pentru mine este foarte important ca fiecare din dumneavoastră să înțelegeți mesajul acestor predici și nu numai să-l înțelegeți, dar să-l aplicați în viața dumneavoastră. Acum vreau să vă spun că nu facem o carte de rugăciune după care să vă rugați în fiecare zi. Dar rugăciunile care le primiți sunt foarte importante pentru situațiile pe care le experimentați în viață ca să puteți să experimentați libertatea, să nu mai stați sub apăsarea, sub stresul care vine adeseori atunci când nu avem această libertate în Hristos. În această dimineață voi vorbi despre legături, ori libertate. Cred că fiecare din dumneavoastră vrea să fie liber de orice legături nedumnezeiești. Orice legături care sunt peste viața noastră să cadă jos, ca noi să fim liberi, ca noi să putem să intrăm în relație cu Dumnezeu fără să fim blocați de aceste legături nedumnezeiești. Satan este interesat. Să ne lege cât mai tare, cât mai strâns, să ne lege prin tot ceea ce El poate ca noi să nu avem libertate în Hristos. Ca noi să nu înțelegem cine suntem, cine, ce putem să facem, cum putem să trăim viața pe pământul acesta. Și sunt foarte mulți creștini care trăiesc viața de pe o zi pe alta. Nu știu ce se va întâmpla, cum va fi, sunt sub un stres continuu, dar Dumnezeu vrea ca copiii lui să trăiască viața din belșug, să se bucure, să se bucure de lucrarea mâinilor lor, să se bucure de... De deciziile pe care le iau, de modul în care interacționează și reacționează în cadrul social în care se află. Și ei însăși să fie o binecuvântare pentru oamenii din jurul lor. Când înțelegi lucrul acesta și când lași ca puterea și planul lui Dumnezeu să se exercite în viața ta, atunci tu simți că ești binecuvântat. Simți că Dumnezeu este alături de tine, că nu ești singur, că nu ești o frunză pe ape sau purtată de vânt, ci tu ești prețios în ochii lui Dumnezeu. Că Dumnezeu te iubește, că ești important pentru Dumnezeu, că nu ești la cheremul oricui. Lucrurile acestea sunt foarte importante ca noi, să le înțelegem, să le credem și să le trăim în viața noastră. Pentru că am văzut câte minciuni nu aduce cel rău în contextul, în circunstanțele prin care trecem, cu câte și retlicuri nu vine el și încearcă să blocheze creșterea noastră spirituală, încearcă să blocheze Trăirea vieții noastre și în loc să ne bucurăm, în loc să fim plini de veselie, umblăm cu capetele precate ca un pipiric. Suntem supărați în nesiguranță, sub stres, lucru care lui Dumnezeu nu-i place. El vrea ca copiii lui să fie liberi. Aș vrea să citesc Cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni, din capitolul 4, începând cu versetul 25. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și să nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului, cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru sidire, după cum e nevoie ca să dea har cel ce aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții. Miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu, așa iertați-vă și voi. Frații mei, Apostolul Pavel, în frântura acestor versete, caută să ne aducă înainte niște lucruri foarte importante, pentru că adeseori ne trezim că suntem într-un cerc vicios, adică ne-am întors la Dumnezeu, Cunoaștem adevărul lui Dumnezeu și ne trezim că păcătuim. Apoi cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, că dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos. Și dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dar trece o perioadă, ne mărturisim și iar păcătuim. Și la un moment dat ne oprim și zicem, ok, ce se întâmplă cu mine? Am intrat într-un cerc vicios, păcat, mărturisire, păcat, mărturisire, asta nu-i viață. Și asta e strategia celui rău, el vrea să te aducă, la un punct în care să renunți la orice efort, la orice luptă spirituală și să spui, nu mai are rost, nu te mai duce la biserică, nu te mai duce la întâlnirea de grup, nu, te mai, duce, nu mai face lucrarea cu tare și cu tare. Și în felul acesta te scoate pe linia moartă, te izolează și în momentul în care a reușit să te izoleze, te devorează fără nicio problemă. Este exact așa cum o oaie, dacă rămâne de turmă, rămâne singură, vine noaptea, nimeni nu are protecție pentru ea, nimeni nu o crotește și mirosul ei atrage pe lup, pe urs, pe orice alt animal care se hrănește cu carne. Și normal va fi devorată. Dați mei, aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Strategia celui rău este să ne descurajeze, să ne taie elanul. Strategia lui este ca să ne pună pe linia moartă și noi... Să fim pasivi, să devenim pasivi. Să nu intrăm într-o lupt, luptă aprigă. Să renunțăm la primele greutăți care apar. Dar Dumnezeu vrea ca noi să nu cedăm. Noi să mergem înainte, să, să luptăm cu toată puterea. Să nu ne lăsăm în cercul acesta vicios. În Romani în capitolul 6, Apostolul Pavel pune o întrebare și aceasta se referă la cei care s-au întors la Dumnezeu. Versetul 1. Ce vom zice dar să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, ca Dumnezeu să ne ierte? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și aici se referă la păcatul ca stil de viață, să trăim în păcat. Nu se referă la păcatul accidental. Nu știți că toți câți au fost botezați în Iisus Hristos, au fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Dumnezeu să așteaptă să vadă schimbări în viața noastră. Aceste schimbări nu devin instantanee. Așa cum le spuneam tinerilor care s-au căsătorit, ieri, spuneam, renunțați la faptul că relația conjugală este o relație perfectă. Pentru că voi nu sunteți perfect, Pentru că Dumnezeu n-a terminat lucrarea Lui în voi. Exact așa se întâmplă și în viața noastră și în relația noastră cu Dumnezeu. Noi trebuie să fim conștienți că încă n-am ajuns de să Apostolul Pavel, la sfârșitul vieții lui, spune, încă mai ai pe țintă, n-am ajuns la țintă, n-am ajuns de săvârșit. Frații mei, Dumnezeu încă nu și-a terminat lucrarea Lui în noi. Intenția Lui Dumnezeu este să creștem din punct de vedere spiritual. Să ne dezvoltăm, să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Adică să semănăm cu Isus Hristos. Și Apostolul Pavel spune, vom fi ca El când Îl vom vedea față în față. Pe pământul acesta ne luptăm cu imperfecțiunile noastre, dar vrem să mergem pe o, pe o curbă ascendentă. Adică să ne apropiem mai tare de chipul lui Isus Hristos, să lăsăm ca Cuvântului lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, să lucreze, să ne modeleze viața noastră. Dar asta nu înseamnă că suntem perfecți. Și lucrul acesta este important pentru că atunci când îl înțelegi, când vine satan și spune, bă, fii atent, iară te-a gura pe dinainte, iar ai făcut ce nu trebuia? Uită-te la atitudinea ta. Să ai curajul să spui, așa este. Nu pot nega adevărul, dar Dumnezeu lucrează în viața mea. Dumnezeu te-a pus pe tine să mă atenționezi și eu primești avertizarea lui Dumnezeu. Cum trece momentul acesta? Mă duc să mă pocăiesc, recunosc, am greșit, atitudinea mea nu a fost corectă, vreau, vreau să nu-L dau prilej diavolului. Și este ceea ce noi trebuie să fim foarte atenți. Să nu-I dăm dreptul, asta înseamnă prilej, să nu-I dăm dreptul să lucreze în viața noastră, ci să-L ținem la distanță, puterea jertfei lui Iisus Hristos, să-L sperie, atunci când tu pronunți numele jertfei lui Iisus Hristos, numele lui Iisus Hristos, el să se ducă, că nu are altă șansă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el printr-o viere asemănătoare cu a lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstănit împreună cu el. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Frații mei, aș vrea să reținem lucrul acesta, că de multe ori noi dăm vina pe satan și de vină suntem noi. Noi avem autoritatea, puterea decizională, autonomia din partea lui Dumnezeu să decidem dacă facem sau nu facem un lucru oarecar. Nu au această poziție cei care nu-L cunosc pe Hristos. Dar dacă îl cunoști pe Hristos, tu ai la îndemâna ta și vei vedea pe parcursul acestei predici că Domnul te a pus la dispoziție niște lucruri prin care tu să ai șansa biruinței, a victoriei în viața ta. Cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom trăi împreună cu El. Pentru că știm că Hristosul înviat din morți nu mai mare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea pe care El a murit, pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar pentru viața care trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Deci, frate mei, de ce am citit pasajul acesta? Pentru că aș vrea să înțelegem că atunci când intrăm într-un cerc vicios, păcat, mărturisire, păcat, mărturisire, și vedem că nu avem puterea de a ne stăpâni, să nu mai dăm vina pe nimeni, pentru că fiecare din noi care ne-am întors la Dumnezeu, avem puterea decizională să spunem până aici, te până aici, schimbă atitudinea. Decid să-mi schimb atitudinea. Un antrenor de cai antrena doi cai care se pregăteau să intre în cursă. Și în timpul antrenamentului, antrenorul avea în mâinile lui acele, nici nu știu cum să le spun și nu vreau să îi supăr pe tineri că aud cuvinte care nu le înțeleg, Da Erau niște frânghii cu care ținea, asta trebuie să vă spun, zăbala. Da, e băgat în gură un fier cu care îl poate cărmui. Și la un moment dat, caii s-au speriat. Nu știu care ați avut ocazia la țară să fiți într-o căruță și caii să se sperie. Eu am avut ocazia. Nu știu ce viteză prinde căruța, dar e și amar de căruța aia. Nu se uită pe unde se duc, numai înainte se duc. Așa pățit și antrenorul nostru s-au speriat caii și au luat-o la galopă, la fugă. Și omul a început să strige celor care priveau acest antrenament. Scăpați-mă, scăpați-mă! Și oamenii strigau la el, lasă-te de ață, lasă-te de, de sfoara care te, te ține de, de cai aceștia, pentru că în mâna ta tu te poți ajuta, noi nu te putem ajuta, noi nu putem merge în fața cailor. Exact așa se întâmplă și cu noi. Lații mai de multe ori noi venim înaintea lui Dumnezeu și îi spunem, Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă, Doamne. Și Domnul nu ne răspunde și noi zicem, Doamne, dar unde ești? De ce nu, de ce nu răspunzi rugăciunii mele? Dacă tu ești atem și ești, ești acordat pe lungimea de undă a Duhului lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îți spune, tu trebuie să te desfaci, tu trebuie să iei o decizie, tu trebuie să intervini. intervii, nu aștepta ca altul să o facă pentru tine, pentru că este personal, ți se adresează ție, tu trebuie să iei această măsură. Rog Domnului ca Domnul să ne lumineze și să ne rugăm pentru lucrurile pe care trebuie să ne rugăm, pe care nu le putem face noi, dar lucrurile pe care le putem face noi, să punem mâna și să le facem. Să ne așteptăm ca alții să le facă pentru noi, nici chiar Dumnezeu să le facă pentru noi. Pentru că ceea ce noi putem face, Dumnezeu ne încredințează nou. Aminteți-vă când Lazar a ieșit afară din mormânt legat cu mâinile. Ce nu puteau face oamenii, a făcut Dumnezeu, l-a înviat. Dar ce puteau face oamenii? Isus le-a spus: "Deslegați-l acum." Dar nu putea el să spună să puște legăturile. Nu. Mergeți și deslegați-l. Ce puteți face voi? Faceți voi. Și e important acest lucru ca noi să l înțelegem și să îl aplicăm în viața noastră. Cum putem noi să ieșim din acest cerc vicios? Cum putem să scăpăm de starea aceasta cu care am convingerea? Eu m-am luptat și majoritatea dintre dumneavoastră v-ați luptat. Și cred că sunteți curioși. Cum? puteți să scăpați din această stare. Apostolul Iacov ne spune în capitolul 4, versetul 7 și 8, el spune, Supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și el, adică diavolul, va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și Dumnezeu se va apropia de voi. Frații mei, aș vrea să înțelegem lucrul acesta, pentru că ne sună fiecăruia dintre noi. Supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului. Respingeți minciunile lui și retlicurile lui. Lăsați ca Duhului Dumnezeu să vă lumineze, acordați-vă pe lungimea de unda lui Dumnezeu, căutați plinătatea Duhului Sfânt în viața voastră și veți vedea că deveniți sensibili ca detectorul de metale. Când se apropie de metale, piuiește, pi, pi, pi gata, acolo e metalul. Dacă ai plinătatea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt te înștiințează, Duhul Sfânt îți vorbește în mod profetic, Duhul Sfânt îți descoperă, Duhul Sfânt te luminează, Duhul Sfânt îți aduce aminte și te afli într-o situație foarte binecuvântată. Cum ne putem noi împotrivi diavolul? ăsta e foarte important. Cum ne apropiem de Dumnezeu? Știm. Citim cuvântul lui Dumnezeu, stăm în părtășie cu Dumnezeu, participăm la părtășia fraților. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem face prin care să ne apropiem de Dumnezeu. Și apoi simțim că și Dumnezeu se apropie de noi. Dar în această dimineață aș mea să mă refer în mod special cum ne putem împotrivi diavolului? Și primul lucru pe care îl putem face, având lumina lui Dumnezeu, cunoscând cuvântul și voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre, să-i respingem minciunile lui orice acțiuni de înșelăciune pe care el o încearcă în viața noastră. Să respingem momelile pe care ne le aducem. Cred că suntem mai deștepți ca și peștii. Și peștii, la un moment dat, după ce se obișnuiesc cu o momială, nu mușcă. Dapoi oamenii lui Dumnezeu, luminați de Duhul lui Dumnezeu, care au lumina cuvântului lui Dumnezeu, să nu poată ei distinge minciuna de adevăr, înșelăciunea de realitate, falsul de realitate, ba da, frații mei, avem această capacitate, putem să facem lucrul acesta. Și mă rog ca Duhului Dumnezeu să vă să lucreze în viața fiecăruia dintre noi, ca să avem acest discernământ spiritual și să putem să ne împotrivim celui rău, să putem să-l respingem cu toată puterea și cu toată certitudinea hotărârea. Clar, nu mai ascult de minciunile tale. Nu mă las înșelat de tine. Eu cunosc adevărul. Apoi, al doilea lucru foarte important este ca noi să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu. Noi suntem într-o luptă și nu poți să mergi doar cu o parte din armătura pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru fiecare din noi ca să rezistăm, ca să rămânem în picioare, spune Apostolul Pavel în Efesenii, în capitolul 6, ca să ne împotrivim celui rău și să putem să lucrăm și să ne luptăm la nivelele cele mai superioare ale organizării celui rău la nivelul stăpânirilor. E voia lui Dumnezeu în direcția aceasta. Și noi trebuie să privim lucrul acesta, să ne îmbrăcăm cu armătura lui Dumnezeu. Armătura lui Dumnezeu care este adevărul, neprihănirea, mântuirea, credința cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea, mijlocirea, toate aceste lucruri sunt niște arme pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna credinciosului, la îndemâna copilului lui Dumnezeu. Așa cum am citit și Apostolul Pavel ne spune, fiecare să spună aproape lui său adevărul. E important acest lucru. Să ne încingem cu adevăr, să căutăm neprihănirea lui Dumnezeu, să avem siguranța mântuirii, indiferent ce spune unul și celălalt. Tu să știi că ai o relație, pentru că mântuirea este restaurarea relației cu Dumnezeu. Aștepți tu ca altcineva să spună că ești mântuit sau nu? Tu știi lucrul acesta, ai o relație cu Dumnezeu, te întâlnești cu Dumnezeu, îți vorbești Dumnezeu. Înseamnă că ai certitudinea mântuirii. Dacă nu, trebuie să te apropii mai tare de Dumnezeu și El se va apropia de tine și va bate la ușa inimii tale și va cina cu tine. Va intra în părtășie intimă cu tine și tu vei avea experiențe personale cu el. Nu-l vei cunoaște din ce spun alții, nu-l vei cunoaște din cărți, ci-l vei cunoaște din relație personală cu el. E important lucrul acesta pentru că e ceea ce Dumnezeu dorește de la noi. El nu vrea să avem o relație de la distanță, El vrea să avem o apropiere de El, să avem o relație intimă cu El, să-i cunoaștem vocea, să fim acordați pe aceeași lungime de undă a Lui Dumnezeu. Și când avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească, să stăm la postul de veche și Domnul ne vorbește. Doamne, ajută fiecare creștin din locul acesta să ajungă la nivelul acesta, ca Domnul să le vorbească. Apoi este important să luăm credința, este important să luăm cuvântul lui Dumnezeu. Pe baza cuvântului lui Dumnezeu să vii în rugăciunile tale și să spui... Pun versetul acesta peste familia mea, peste situația mea, peste problemele cu care mă confrunt și cu credință să crezi că cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie care taie, care spinte, care desparte lucrurile, care deschide ce a fost închis și nu este după voia lui Dumnezeu. Apoi să înțelegi. Ce importantă este rugăciunea ca o armă să vii înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, noi creștinii nu folosim aceste arme pe care Dumnezeu ni le dă la intensitatea la care ar trebui dacă am înțelege lucrul acesta. Rugăciunea preventivă, rugăciunea în cauză când ești într-o situație oarecare, tip Psalmul 107 și veți vedea cum Dumnezeu scapă chiar și pe oameni care poate n-au o relație cu El, oameni care poate n-au avut nimic de a face cu El, dar în momentele dificile ale vieților au strigat către Dumnezeu pentru că au avut singura șansă și ei au folosit această șansă și spune Psalmul 107 Că Dumnezeu a intervenit din cer, i-a scăpat din nenorocirea lor, i-a scos din situațiile lor și i-a binecuvântat. N-ai vrea tu care îl cunoști pe Dumnezeu, tu care ai făcut legământul cu Dumnezeu, tu care frecventezi biserica, n-ai vrea să ai harul acesta din partea lui Dumnezeu, să strici către Dumnezeu și să ai certitudinea că Dumnezeu îți răspunde, că Dumnezeu intervine, că cerul este mobilizat la rugăciunile tale, că Dumnezeu intervine. Apostolul Pavel spune și continuă când vorbește despre toate armele, armătura lui Dumnezeu. spune, mijlociți pentru mine, rugați-vă pentru mine. El pune mândria lui jos și spune, am nevoie când îmi deschid gura să am călăuzirea lui Dumnezeu. Pentru că nu depinde de mine, ci depinde de harul lui Dumnezeu, depinde de lucrarea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să mijlocim unii pentru alții. De aceea ne întâlnim în grupuri de părtășie, să putem să ne cunoaștem, să, ne, să știm nevoile, problemele cu care ne confruntăm, ca apoi să ne rugăm unii pentru alții, să mijlocim unii pentru alții. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și noi să avem capacitatea de a ne verifica aceste arme spirituale Armatura lui Dumnezeu, să vedem dacă suntem îmbrăcați cu această armătură. Pentru că dacă ai această armătură, orice atac din partea celui rău este anihilat, este respins și este ceea ce Dumnezeu vrea în viața noastră. Apoi este foarte important ca noi să venim înaintea lui Dumnezeu cu păcatele care au devenit obicei în viața noastră. Acum aș vrea să facem distinție între două feluri de păcate. Nu facem lista păcatelor, dar două feluri de păcate. Păcatul accidental și păcatul ca obicei, ca stil de viață păcatele care au devenit obicei în viața noastră, adică care se repetă, pe care le facem în mod frecvent, care poate am intrat în acest cerc vicios despre care discutam la început, aceste păcate în momentul în care ajungi la mărturisire. Vreau să fiți foarte atenți, pentru că sunt creștini care zic, a, păi nu spun eu la nimeni. Domnul știe, Domnul mă ascultă, Domnul lucrează și El mă iartă. Păcatele și Iacov ne atrage atenția asupra acestui aspect și spune mărturisiți-vă unii altora păcatele ca să fiți vindecați. Și spune că în urma mărturisirii sincere față de o altă persoană, care în mod normal trebuie să fie mai matură spirituală, adică să te poată ajuta, Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și aș vrea în această dimineață să înțelegi că dacă sunt anumite păcate în viața ta, care au devenit obicei, care se repetă în mod frecvent în viața ta, acele păcate, înainte de a le mărturisi lui Dumnezeu, caută o persoană matură, un lider, un om al lui Dumnezeu, care nu va trâmbița, nu no, știi ce-au făcut ăsta și ăsta. Că pe urmă spere cheful să mai mărturisești. Dar oamenii al lui Dumnezeu integri care uh, nu te condamnă, care sunt gata să te ajute, care te întreabă și spune, "Noi eu cu ce te pot ajuta în situația asta? Și tu să spui, Auzi, din când în când mai dăm un telefon, întreabă-mă ce fac, întreabă-mă ce am făcut cu starea respectivă, cu păcatul respectiv, dacă am reușit să-l biruiesc, dacă am reușit să mă împotrivesc celui rău, dacă diavolul a fugit de la mine și am închis ușile și ferestrele care au fost deschise că Dumnezeu s-a apropiat de mine și acum simt prezența Lui Dumnezeu, mă simt în prezența Lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi răspunde la rugăciune, aud vocea Lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi vorbește, Dumnezeu se apropie de mine, vine în vedenii. Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt în viața mea și îmi descoperă lucruri. Ai ce minunat este să fii aproape de Dumnezeu și să fugă diavolul de la tine. E minunat dar trebuie să mărturisim unei persoane păcatele acestea, pentru că în momentul în care mărturisești unei persoane, devii responsabil față de acea persoană. Mândria ta cade la pământ. Nu e așa? Ați pățit lucrul ăsta? Vreau să vă spun că un păcat mărturisit unei alte persoane mature, care nu te condamnă, și care este gata să te ajute, își pierde din putere 80%. Numai prin faptul că îl mărturisești. Și te vei trezi că deja nu mai ești robă acelui păcat, că tu ești cel care decizi să faci sau nu faci, să nu mai faci lucrul acela. Și aici vrea să, Dumnezeu să ajungem, aici vrea Dumnezeu să te aducă. Să-ți dea această putere ca tu să poți să mărturisești, să pui mândria ta jos. Și apoi este foarte important ca mărturisirea să fie activă, nu pasivă. Să fie specifică, nu generală. Că de multe ori noi venim înaintea Domnului să mulțumim stratul ăsta superior. Și îi spunem, Doamne, iartă-mi păcatele vrute și nevrute, știute și neștiute. Doamne, Tu știu că le cunoști, Doamne, n-are rost să ți le spun eu. Și încheiem rugăciunea și ne vedem că n-am fost eliberați de povară. Știți de ce? Pentru că Domnul așteaptă să venim cu toată deschiderea, cu toată sinceritatea și să-i spunem, Doamne, Tu știi atunci când m-am întâlnit cu fratele ăla, m luat gura pe dinainte, am vorbit de rău pe fratele meu, am bârfi, Doamne. Știi ce am zis? Și în timp ce Tu îi spui Domnului, auzi, du-te la fratele ăla și spune-i ce ai zis de el. O, oh, pe prea mult în cer, Doamne, să mă duc acum, că numai la unu i-am spus. E, dacă nu mergi, deja lanțul s-a întins și fiecare om este un amplificator. Asta am constatat eu. Niciodată nu spune ce auzit. Mai adaugă și el ceva, că fiecare avem personalitate. Fiecare știm, dacă e 30 de centimetri, după... Al treilea, al patrulea, ajunge la 50 de centimetri. Acum, cei care sunteți pescari știți lucrul acesta, cum se întâmplă lucrul acesta. Da? Călin nu-i pescar, de le spune că... Da. Deci pescarii, ei prind un pește de 15 centimetri și până ajunge la știri, îi spune, mărește obiectivul să fie de 50 de centimetri. Frații mei, noi trebuie să fim foarte activi în mărturisirea noastră cu dorința de a ne pocăi, cu dorința de a face lucruri care Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă să le facem. Uitați-vă la Zacheu, în momentul în care el s-a pocăit. În momentul acesta, în inima lui, pentru că era sincer, a fost, să restituie și să repare greșeala pe care a făcut-o. El n-a așteptat doar ca Dumnezeu să-l ierte, ci el a spus, dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi împătrit. Haideți, toți, dacă v-am înșelat, veniți să vă dau de patru ori mai mult. E un exemplu pentru noi și aș vrea ca lui Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia. Care sunt păcatele cele mai frecvente care pot să ne ducă în acest ciclu vicios, cerc vicios? Frații mei, le-am citit aici câteva în Efesien în capitolul 4. Minciuna, mânia. Furtul, cuvintele stricate pe care le rostim cu gura noastră, glumele proaste. Apoi, întristarea, faptul că îl întristăm pe Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt ne spune să facem una și noi facem alta. N-ascultăm de el. Amărăciunea, iuțimea. Nu știu cum stați cu reflexele. Unii au reflexe foarte rapide. L-ai călcat pe picior, imediat scurg muci. Strigarea, clevetirea, răutatea, spune Apostolul Pavel, aceste lucruri să piară. Stropiți-le cu ruzdub, Cei care sunt în domeniul de grădinărit știu ce înseamnă asta. Ăsta e un ierbicid total. Adică distrugeți-ne în totalitate în viețile voastre. Apoi există criticismul, gelozia, nemulțumirea. Poftele firii pământești, poftele sexuale, lenea, ura, mânia, beția, drogurile, fumatul, înșelătoria, zgârcenia, materialismul, abuzurile, controlul, manipularea, toate acestea sunt păcate care noi zicem nu sunt așa mari, care ne leagă să niște legături nedumnezeiești care nu-ți dă libertatea să fii cine tu ar trebui să fii. Te leagă, exact așa cum dacă ești legat pe picioare, la picioare sau la mâini, nu poți face ce vrei. Dumnezeu ne vrea liber. Dumnezeu vrea să ne apropiem de El, El vrea să ne împotrivim diavolului și El să o ia pe trei cărări, să fugă de la noi ca noi să avem capacitatea aceasta de a avea siguranța că suntem sub protecția lui Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt și să trăim nu o viață de chin sau după o zi pe alta, ci să trăim o viață din belșug, să beneficiem de libertatea copiilor lui Dumnezeu, să ne bucurăm, de viața aceasta, de lucrurile care sunt în jurul nostru, să ne bucurăm de lucrarea mâinilor noastre, să ne bucurăm de lucrurile cu care, Dumne care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, chiar și de cele care sunt o lecție mai nu pe placul nostru, pentru că știm că toate lucrurile îngăduite de Dumnezeu lucrează spre binele nostru. Și câteodată Dumnezeu mai trebuie să trimite câteva lucruri, să ne trezească, că dormim adeseori. Ajută-ne, Doamne, să putem să înțelegem ceea ce Tu vrei să ne spui, ca noi să fim liberi. Orice legătură nedumnezeiască din viața noastră să cadă jos, în puterea jertfei lui Isus Hristos. Și în această dumineață, Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească, Duhul lui Dumnezeu să meargă direct și să spună, vezi că păcatul ăsta a devenit un obicei în viața ta. Nu mai permite să stea în viața ta. Rezolvă-l cât de repede. Poți să rezolvi lucrul acesta. Și atunci tu vii, nu acare minciuna celui rău. Resping această minciune. Cum stau cu armătura lui Dumnezeu? Wow! N-am toată armătura, n-am siguranța mântuirii, n-am uh, credința. Credința mea, scutul credinței e perforat. Eu nu pot să atac, să, ap, să mă apăr pentru că e perforat. N-am o credință solidă, puternică. Cuvântul lui Dumnezeu, vai și n-am citit, am citit, citesc Biblia, dar nu o înțeleg. Nu am memorat niciun verset biblic. Wow, n-ai memorat versete biblice? Dar cum vrei că Biblia nu-i cu tine? Unii zic, Duhul Sfânt mi-aduce aminte. Citesc odată și Duhul Sfânt mi-aduce aminte. Îți aduce aminte versetele care le-ai memorat. Alea, la alea face apel. Ei, fii atent, ai memorat salmul cu tare. Uite, uite acum ți-l dau să-l folosești în rugăciune, să-l să, să folosești ca prin scutul credinței și prin sabia Duhului. Și apoi dacă sunt păcate care trebuie să le mărturisești unei persoane mature, caută acea persoană și nu mai aștepta, mărturisește Lasă ca mărturisirea ta să nu fie pasivă, nici generală, ci specifică și activă. Lasă ca Duhului Dumnezeu să te călăuzească să ajungi la această libertate. Să ne ridicăm în picioare. Am convingerea că Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață.